Zasabaa na daika ishwene mnambiri studio za radio isanganiro. Daika mbira mbao zimetupo nyoka mpenza mskele sajie kwa muda mbao mezoe kupata tarifa ya habari. Tukombe rathi ila tukaribishe moja kwa moja karika tarifa hii ya habari inayoanza kwa mhuta sarwake. Nyonga bojampia na Sevi Go Pascal makatibu tarafa wa tarafa za mutambu mkwanibujumbura na kiremba katika mkwangozi wamepigwa karamu katika kazi yao ya uongozi wa tarafa utajuzwa kisa mkasa katika tarifa hii ya habari zaidi ya bilion nne faranga za burundi zilipatikana kutoka kwenye uzaji wa madini mbali mbali mwaka wa 12 na 22 ni matokeo nini anajulisha waziri wanishati na madini leo ijuma alipokuwa akijulisha mambo yaliote kilezwa mwaka huu na ushirikiano maridadi na umareka Katika sekta mbalimbali, mbali, ni mojawapo wapo faida itakazopata nchi ya burundi Kufuatia kwa mba ripoti iliotolewa na marekani ina, inaifanya nchi ya burundi Kutoka katika nafasi ya pili ya tathmini na ilikurithi nafasi ya pili kamili Inayopewa nchi zinazopiga hatua katika kulinda haki za kibin Adam Haya, bila shaka na mengineyo, nasi, mimi ni Omeri Nduwayo Neli kuhi hanga nukona sikimitambo, karibu. Lejo Isanganiro ni kibuko yao. Barabara kabisa, wanatupata silimia miamoja kutoka mjimbu jumbu rahma safana ntisa nukta saba na miana moja nchenikati. Ukiwa ya burundi, bofya, weta tu nukta Isanganiro nukta ORG, sauti hewani ni ya Omer Nduwayo. Nyongabo Jean Pierre na Sebigo Pascal makatibu tarafa wa tarafa za Mtambu mkoa wa na Kiremba katika mkoa wa Ngozi wamesimamishwa kazi na Wizara ya Mambo ya Ndani tangu jana Alhamis Julai 28 kulingana na agizo la Wizara katibu tarafa Mtambu Nyongabo Jean Pierre anashutumiwa usimamizi mbaya wa mali za tarafa na ubadhirifu wa fedha zilizokusudiwa kusaidia vyama vya ushirika vijijini mwanzake wa tarafa ya Kiremba C. Bigo Pascal, yeye anatuhumiwa matumizi mabaya ya madaraka na ukosefo maadili katika usimamizi wa mali za tarafa. Hasa kwa kushindu kufuata kanuni za utaratibu wa utowaji mikataba ya uma kwa kuuza mali za tarafa kinyume chasharia. Zaidi ya bilion nane ya bilion nane faranga za burundi zilipatikana kutoka kwenye uuzaji wa madini mbali mbali mwaka huu wa 1222 ajuza waziri mwenye dhamana ya nishati na madini leo ijumaa Halipoju, alipojulisha mambo ya liotekelezwa mwaka huu waziri abraham wizeye amejuza kuwa kanuni za madini zita chambuliwa upya mwaka katika baraza la mawaziri Ushirikiano maridadi na Marekani katika sekta mbalimbali mbali ni mojawapo faida itakazopata nchi ya Burundi kufuatia kwamba ripoti iliyotolewa na Marekani inaifanya nchi hiyo ya Burundi kutoka katika nafasi ya pili ya tathmini ili kuirithi nafasi ya pili nafasi ya pili kumradi ya uh, kamili inayopewa inchi zinazopiga hatua katika kulinda haki za kibinadamu katika warsha ya kusherehekea siku ya kupambana na biashara za binadamu jana alhamis kanal Epitas Masumbuko sumbuko wa jopo linalopambana na biashara hizo nchini Burundi anaamini kuwa uboreshaji wa maisha ya warundi ni mojawapo nji njia za kupambana na biashara za aina hiyo zaidi ya watoto yatima na watu wengine wasiojiweza 1012 mkoa ni burundi wako wanapokea vifaa vya shule vifaa uh, vinavyohesabiwa kwenye milioni 100 faranga za burundi Zilizo kusanywa mwaka huu na zaidi ya mashirika 104 uh, kumradi ya ratibiwa na asasi FVS abagenzi baba na nayo wania haki za watoto mkwa ni humo. Kanali Leonidasi bandenza maso, governor Bururi, alieanzisha mchakato huo jana Alhamis anawataka raia kujiunga na vyama vya ushirika ili kujiendeleza zaidi. Zaidi ya watu 100 ndio waliokutwa na uviko 19 tangu mwanzo wa mwezi huu katika kanda ya afya ya Vumbi mkoa wa Kirundo kanda inayoundwa na tarafa za Ntega na Vumbi tangazo la Albeha Tungimana gavana Kirundo Jan Alhamis katika mkutano na wachinz, nja, wachinjaji waganga wanautumikia kwenye sekta ya afya ya mifugo na afya ya bin adam na walinda usalama kwa lengo la kujadiliana na mna kazi ya uchinjaji zitakavyo endeshwa kwa kuzingatia sheria na kanuni maalum wasiwasi wabucha ni hasara ikiwa hawataruhusiwa kupandisha bei kwa madai kuwa Siku uh, wanyama watakapo watakaochinjwa watakazofanya uh, karantini zitawagharimu zaidi Tiketi ya usafiri imepandishwa mkoa ambapo wachukuzi wameongeza hadi kati ya 2000 na 3000 kwenye bei ya kawaida inayojulikana kisheria baadhi ya wasafiri wameamua kuahirisha safari zao huku wengine wakitoa pesa hizo zinazohitajika ili kwa ila kwa manunguniko wachukuzi wanaeleza sababu kuwa uhaba wa mafuta leo isanganiru ni kiboko yao Kuna dihirika kamba nyingi za uzuizi usio wa ushuru kwenye barabara kuu ya bujumbura makamba hadi kwenye mpaka wa inchi za burundi na Tanzania. Kwenye baadhi ya vijikamba hivyo kuna ha hakuna walinzi huko pengine kukiwa watu za ushuru wa tarafa. Watumiaji wa barabara hiyo wanalamikia vizuizi hivyo kuapotezea wakati wanaposafiri au wanaposafirisha abiria. Mengi zaidi na moize misagu katika mabasi ya usafiri ya natumia barabara hiyo abiria auka kwenye viti wakiwa wa nea wa tano kwenye kilomita chache kutoka mjimkuwa bujumbura wa kiuchumi askari polisi wa usalama wa barabarani wanasimamisha magari na kuangalia hati znazo sibitisha ubora wa hivyo vya usafiri wakati mungine wapigadebe utoa kwenye magari yao na kunana na askari polisi wa usalama wa barabarani kwa faraha na safari inaendelea Hali hiyo inajitokeza kila kwenye kamba ya ukaguzi Madereva wanalamika kwamba wakati mwingine Utumia muda mwingi kwenye kamba hizo za ukaguzi Kwenye kamba za ukusanyaji wa ushuru wa tarafa Baza usafiri ulipa katia alfu moja na alfu Kando na maikizetu baza madereva wanaeleza kwamba Kuna pesa nazo tolewa na wapigadebe wakati mungine madereva ili kwendela na safari bila kuchelewa. Kando na hali hiyo kuna pia ubovo barabara kitaifa na baritatu bujumbura rumonge ambayo kwa sasa inakarabatiwa. Barabara hiyo inazaidi ya matuta miambili ya kasi kama wanavyokadiria madereva. Barabara ya mutambara nyanzalak na yupia inakarabatiwa hairasishi safari Kwenye kilomita chache kutoka kwenye mpaka wa Burundi na Tanzania uliopo mugina ya wa pigiadebe wanaomba hati zao safiri kutoka kwa abiria ulioketi Ambao hati zao zipo sawa katika mpangilio mzuri na kualazimisha kila moja kuingiza kecha pesa alfu Ili wasonyeshe kadi anjano ya homa kwenye mpaka Moeza misago, shukrani sana. Raya wakabira ya watu hawa wakazu wakijiji chuzwe mta wakira mirata rafane rugombo. Watakaweza tulia tofali wameahadiwa bati na wizara yenye dhamana ya mshikamano. Tangazo la Gilbert manirakiza katibu tarafa rugombo. Anayeleza kuwa yeyote atakayishindu wa kufiatua tofali hatapewa bati hizo. Bada ya tangazo hilo, walengwa ambao ni watu wakabila ya watu wa kazi. Ubaguzi unaofanywa na ujirani wao kushindwa kuhitimu masomo kwa kukosa vifaa ni mojawapo ya changamoto kwa baadhi ya watoto wenye wazazi walio na ulemavu wa akili mkoa ni Tibitoke. Okay. ya kudu ya kadu haie mtaala mkatika maswala ya kisa ekolojia anayeleza kuwa mtoto alie na mzazi mwenye kichaa hutawaliwa na huzuni moyoni mwake kufuatia mambo anayoshuhudia kwa ugonjwa mzazi wake anautaka ujirani kuwa karibu ya watoto hao kwa kuwa farigi Jamarivya ne ngenda kumana zekuika namba na mutonyo mndatanga kuka muambeme te kuuka muambeme mndapamo wachamba maachungu mawe huoni binti evete ni garura msichana mwenye umri wa miaka 18 ambaye tuli kwenye kijiji kagazi kinachopatikana tarafani lugombo mkoani kibitoke ambaye mama yake anakabiliwa na tatizo la ugonjwa Wakiakiri kiaakili anaeleza kwamba mama yake alipoafrika na ugonjwa huo amekumbwa na changamoto kemkem -kem, hususan kupaguliwa kijami na kusitisha visomo kutokano na hali ya umasikini alio kuwa agikabiriana nayo binti ni garura anaereza kuwa imetokea siku mogia agashamburiwa na mama ya walipokuwa gitandani wa kilara jambu ambaro limupelekea na ee kuwa na uoga wa mama ake tatizo lingine linalo afili musichana huyo ni kuwa wavurana ambao wana mupango wakufunga pingu za maisha huwa wakiogopa mabinti wa ambao wazazi wao wanakabiriwa na tatizo la ugonjo wa kiakiri Akeleza kwamba hata yeye Wavurana huwa wakimogopa kutokana na nahari inayo afili mamake Kwa upande wa Adele Bukuru jirani wa Ivete garura, Anaeleza kwamba tatizo hizo Zinazo mkumba musichana huyo Zilimupelekea siku zilizopita Kukimbia makwao na kuelekea Gusaka ajila mahala pengine Kwa upande wake Daklenne manilakiza Musichana mwenye omri wa mnyaka kuminasita mtoto wa eriike manilakiza ambaye Ni mugonju wa malathi ya kiakiri Mukazi wa lugeregele anayeleza kuwa na mashaka tele atakapotoa vifaa vya shure Kwani babaki alipokuwa muzima ndiye aliekua kinunuwa vifaa hivyo Mwana saikolojia estera ya kaduhae anayeleza kuwa mutoto nyiwazazi wana ugonjwa ugonjwa, ugonjwa wa kia Anapolewa huwa apendi kutamuka bayana yale ya kwa lengo la kuogopa kuwa anaweza akabaguliwa kijamii. Mwana saikolojia huyo anatorea wito jamii ambayo inazungu kwa na watoto wanawazazi wa afirika wagonjwa kiakiri kwaunga mukono kwa, kwa karibu yao na kwa fariji kisaikolojia na kiuchumi. Shammari Vyane Genda Kumara. Shukrani sana. Na katika mchezo ili kutamatisha tarifa yetu ya habari leo ijuma mpenza msikilizaji. Timu ya taifa ya wachezaji wa Ligi Andani, Mpira Wangu. Watashuka Dimbani leo ijuma katika mchezo apili wa mtoano kwa ajili ya kombe la Afrika kwa wachezaji wa Ligi Zandani. Katika mchezo awali, Inamba Murugamba ili wachabanga timu ya taifa ya Jibuti. Mabao mawili kwa moja, mchezo uliofanyika katika uwanja wa Benjamin Mkapa huko Tanzania na mchezo marudio leo hii utafanyika kwenye uwanja huo huo, itakuwa mwendo wa tisa kamili. Mwisho wa tarifa ya habari, mchana huu mpenzo msikilizaji, asante kwa nasi, bye bye.